Годинник пробив 12-ту, коли човен пришвартувався біля кам'яної пристані Гринвічського парку. У непроглядній пітьмі, закутившися у плащ, Чарльз Брендон обійшов будівлі палацу, кваплячись до обумовленого місця. Він тільки один раз зустрів варту, та й так, коли Брендон відкрився, поспішила пропустити фаворита короля. Відросталого снігу черевики наскрізь промокли. Голі дерева чорними тінями проступали в нічних сутінках Між ними петляла стежина Пройшовши через зарості чагарника Брендон опинився біля штучного грота в стіні Перед ним білів порожній басейн фонтана Виконана в новомодному італійському стилі Антична статуя у його центрі здавалася примарною не менш химерний вигляд мав і силует Себастьяно Джустініані за нею, у білому плащі. «Дурень! Знайшов, що одягнути для нічної прогулянки», – подумав Брендон. «У лише вибачився, що запізнився, але не втримався і поцікавився, навіщо блискучий посол Венеції вирішив нарядитися привидом». «Але ж сніг ще не зійшов?» – здивувався сеньор Себастьяно. «Я думав, так буде краще». «Дурень!» – знову подумав Брендон. Було навдивовижу тихо. Вони шепотілися в тіні грота, і Брендон навіть шикнув на Себастьяну, коли той задоволено засміявся після розповіді Брендона про те, що сказав сьогодні король щодо Венеції і турецьких нападок. «Заради Бога тихіше, сеньор, тут і дерева можуть підслуховувати». Він нервово озирнувся. Здавалося йому чи ні, що він чує голоси. «Отже, сеньори Себастьяно, здається, мені я чесно заробив своє золото». «Сі, ви праві, пане Шталмейстера, мені буде про що відписати доживі Венеції». І Він розв'язав тасьми своєї сумки і у руку Брендона перекочував важкий мішечок із приємним мелодійним дзенькотом. Брендон із задоволенням підкинув його на долоні. Але тут він помітив, що із сумки венеціанця висунувся згорнутий трубочкою совій. «Ого, сеньоре, ви квапите події, і послання, я дивлюся, вже готове». Севестяно Джустініанік і ще смовчаво. Він зрозумів, що зараз у нього з'явився шанс закрутити власну інтригу, убивши клин між двома фаворитами Генріха Англійського – Брендоном і Вулсі. І він поспішив ним скористатися. «Помиляєтеся, сеньори! Це не мій лист, а всього лише послання від канцлера його величності до мого дужа із запевненням лояльності та обіцянками і надалі настроювати короля Генріха на союз з Республікою Святого Марка». У Брендона пересохли губи. Отже, Вулсі, цей люб'язний простолюдин, що піднявся з волі короля, веде свою гру за спиною монарха. Він шукав підтримки на півдні у Венеції. Венеції, яка знову стала фавориткою павського двору. Отож, правдиві ті чутки, що м'ясницька дворняшка Вулсі домагається кардинальської мантії. Ах, роздобути б цей лист! Брендон знову підкинув гаманця. Тепер його дзенькіт видавався йому сумним. «Люб'язний Себастьяно, я готовий повернути вам ці гроші в обмін на послання його присвященства в Улсі. Посол підкинув голову. Він був задоволений, що зможе повернути гроші республіці. «Гаразд, сьогодні о я надішлю вам копію листа канцлера». Та ледь він простягнув руку, Брендон забрав мішечок з грошима. «Це не те, що мені потрібно, сеньори. Мені мало знати, про що пише Дожеві Вулсі. Мені важливо мати сам лист з його підписом і печаткою. Адже вам цілком достатньо, якщо ви відпишете своєму правителю зміст листа. А печатка Вулсі не так і важливо у Венеції». Якийсь час посол міркував. «Ні». Нарешті, мовив він, цих грошей недостатньо за лист канцлера. Брендон навіть скрипнув зубами. У нього не було зараз можливості дістати стільки золота, щоб воно задовольнило Джу Стіняні. А венеціанець не чекатиме, відправить пошту з найближчим кур'єром. Хоча, можливо, Брендон і зможе викроїти дещо з тієї суми, яку одержать на доставку принцеси Мері. І тут його осяяла думка. «А якщо я поверну вам це золото, але додам до нього ще й інформацію?» «Коштовну інформацію, що, напевне, зацікавить дуже?» Очі посла заблищали. «Усе залежить від цінності вашого повідомлення». Посол наполовину виняв сові, очікувально дивлячись на чарзи. Брендон полегшено посміхнувся. «Вас украй зацікавить те, що я скажу». Адже не далі, як сьогодні, ви хвилювалися через майбутній шлюбний союз Мерітюдор і Карла Кастильського. Можу вас запевнити, союз не відбудеться. В ім'я Бога чому? На якій підставі хрипло вигукнув Джустініані? І тоді Брендон виклав свій останній козир, повідомивши про рішення Генріха видати сестру за Людовіка Велуа. Венеціанець мало не претенцював від задоволення. Франція зараз була спільницею його республіки, і якщо відбудеться союз Англії і Людовіка, це ж очевидний розрив з Іспанією та Австрією, це ж зміна політики всієї Європи. Лист, нагадав Брендон, цього разу Джустініані не заперечував. Брендон щойно сховав собі за пазуху, коли його знову щось насторожило. Десь зовсім поруч заскрипів гравій хруснула гілка. Він озирнувся і побачив за голими кущами силуети кількох людей, які стрімко наближалися. На одному з них поблискував золотий ланцюг, геть звідси, безцеремонно відштовхнув він посла, і, поки венеціанець, трощачи кущі утікав, пішов назустріч тим, що наближалися. Це були його недруги – герцог Бекінгем, його брат Уилтшир, лорд Маунтджой, лорд Ловел. Усі з почтом. І те, що вони з'явилися тут, означало, що хтось з його слуг розчув про зустріч і доніс на нього. Хто? Неважливо, принаймні зараз. Його вороги перед ним, і вони стали свідками того, що він таємно веде інтригу з послом Венеції. Однак у нього була зброя проти основного ворога – Бекінгема. Він давно її приберігав, щоб здобути перемогу, якщо Бекінгем першим завдасть удару. Цією зброєю була таємниця Едуарда Стаффорта, герцога Бекінгема. І тільки на це Брендон розраховував, коли сміливо заступив їм дорогу. «Ого, джентльмени, яке блискуче товариство! І в таку пізню годину…» Що змусило вас залишати ваші теплі ліжка бродити бродити поталому снігу опівночі в парку?